ام اراض بسم الله الرحمن الرحیم او نسیم رضی اللہ و ترانه قانا النبی صلی اللہ و سلیم ازاد خلال خلاق نزع ختمه ازاب دخلاقی شکم معانی مجموعه او غمم ذکر کلی فائیکی او استعمال و محاسن الاخلاق کولی اخلاق استعمال او کلو اخلاق اوکی او داری شیدہ د سی زونہ اغلی چی کم دنو بیت الخلات نوڑا لیکی انہی بیر صلاة والسلام خاتمو مو حریو اغلی چی کم دنو پو گھتما کیو پښی باندې نبی علیه صلاتو وسلم موږ وکړو او سب څو ستوري صلاسو درې نه کې کړو فدريوي کلا کې محمد ور سره دمه کبره رسول او درېمه بارانې کې الله محمد الرسول الله لا قسم چه الله رب العز درجه او چتا ده اولنی برا ساتر کیو او دا الله او د نبی صلی الله والسلام پیغمبر سک رسالت واسطه ون رسول پیغمبر سک او او نبی علیہ السلام زماکه داعی الى الله او رسول الله مغلا محمد الرسول الله دای چې کوم رو په ریوان او نبیلی صلاة و سلام بچی بیت الخلات اتون و آغا بیلی ریکو آو گتما بیلی ریکران که حدیث کې کلام نیوی با و دی با دی باندی علماء و ایلی دیچی دا ادب دی تیزان سراری چی کم دنو چی دا سی سید نولی چی فاقید اللہ نمک کاری بی اوز بٹوہ دا و بٹوہ کی دن نا سپراتی دی ممونہ دی اوز خبرانہ دا دن نا لکھراتی یا چھ کمدنو یو سڑی تعوید لکلے دے او بسرمن کی بند دے نوم دا سخبرانہ دا کوی ہوئی سی دارنگی موبائل دے انہا موبائل کی دن نا کا قرآن مجی دی یا ایسے محترم ما کتاب شی او غل قران شی چې په سکرین باندې راځي چې ما فاهم په شیشه څه شي راځي نو راغه هغه ټیم جوړي چې کله ته بٹن ووای هغه ټیم څه شي جوړ شي چې کله بیا بٹن بند کینو هغه څه شي بند شي ما څنګه بیان نه ما غره ټول شي کمزنو کایو شي نو څه خبر دا نه دا خاطر مو دا بالکل ښکارو ښکارو بی سلا شسلام ب لري کووف میذا د خل خله چې کله به اراده وکړو د دوخول د خلله کر د فیلمررات نه ک ک دا او اراده د فیلله دا خو را پیت کوي ځیک فیلولمراد من رادهتون فیل دضا خوون دوومېلهله یع دا ارتته ملا مزا دا فل الخلا نزا خاتم هو نبی علیہ السلام مخ فل خاتم چې کومنه نو لریکاو روایت کې چې کومنه هو امام ابن احیاه ری ترمذی خدাবী لینی چې حدیث حسن صحیح وا ابو داؤد وی هاذا حدیث منکر او وجه منغو ویل چې امام ابن احیاه وانجاوی رن قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا راد البرازہ انتلقا حتی اللہ یراب احجو فرمانیو کی دا آدابو شکم معانیو اوکمو مانو تراجع مکیدل فاغی کیو اسطر و تسطر یعنی پردکو وال اوزان پٹو دا کاله چې کمنو بل مکان کله بل بغلي نو کاله داسی وی چې د بیتو الحلاله او چې ور ځان په سی بند کنو سطر راغی سطر چې کمنو نشو راغی او کاله داسی وی چې بیتو الحلاله الزینی وی بیا په هغه प्रकारे چې دخل کو نه لری چې لارج شي ډېر لارج شي نو دا مې او که سم سطر او تاسو رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت کریمه راو سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د اسماء تللریتو چون کی او سب عادیه تی کم طرف تزین او عادیری او دی نو ضرورت د وجه نه کورونو کی او دیرو او راو کی پای کی خلق له بیت الخلاګانو اهتمام کړه نه وونچی په پوری او طرف ته مخا خبره نزا اراد البرازه ان تلقحت على يراه احد نبي عليه السلام زمرا لللاو چا بدليدو حتى لا يراه احد فرست رازي اذا ذهب ابعد المبعد م مذهب نبي عليه السلام بدل زيدتو و نبي موسى دا بل رویت چې ذکر کئی دی کی دا غوو معانیونا چه منکہ میں ذکر کڑی وی میں یو پا کی چې چه ال احترازو ال احترازو عن النجاسہ چه دا سیک زائط الارشا پا دا سی طریقہ بانی پیشا تا تا دار رانی شی تا تا بول راجمانی شي تو واپس سکندنو بولتا تر طلابشي ظاهر بهره نبی عليه صلوات و یو نرم ذائقه تو لکه شيږي ذائقه نرم ذائقه چې کړني وي اډاران استخ ذایوي چې په هغه باندې څه کم نه پېښ وکړ نه داغي دار واستاب جامو تر دي سابدان تر دي نو پیستنزی ہو من البول وانی عمل نکی اغا واپس سے کمدنو تا تداری کی وطدہ سدائی کی او دسمات کا چیاغی کی داری نکی شو تے تڑی تنکی ندہ تعلق لڑی تا ال احتراز آن النجاست سران دا غضی نور کا روایت کسی کمدنو مساله این دو خبر انا آن دی موسی دغه روایت چې ځینې اسماعیل ابن محمد الکوفي اسماعیل ابن محمد الکوفي هغه زوفته او ادب د کړې خالد کوتما نبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام سره یو ورځ نبي عليه السلام اراده کړ چې ودسمات کې فاتا د میتن نوراری او نرم میدان ته چا وا پټه چې کوم د نورمو اغزمه کا نرمه وا شګلوړي وای او خوري نه و فی اصل جدار فویر یو دیوال کې نبی عليه السلام ودسمات ته دیوالې او سوال له پردي دیوال ویخ که او دس ما دا خو جایز نیدی دا خود ملکو بل مل د بل مل کو یو جو جواب داری که دیش دا, دا دیوال اجتماعیو او دا مل کی شخصی بکنو به که دیش نبی علیہ السلام دا دیوال نگر ناستی ودلله نه بعدان څخه رايده لکه چې نه دیوال په وېش کې درينده چې په دې کې اوزن اوزن عرفيو اوزن عرفيو باقي په بدن غناله د اجازه د نبي عليه صلوات والسلام په وېزنه عرفي اذن دلالتيو چې دې تحقيق دوه محدثين له معلومه شوه چې په دې حديث کې کړل ده چې په دې چا دیوالې او هغه په لږه سلیکې دی چې هغه پېښاب کرنا مناه بیا دیاني دیبکار بیا نی دی بکار ز یو دسمه تاول بیا دی نی دی بکار زکات خفق کیږي زه دا پېښاب یو چې کمندو بووي وي زغې د وزن هغه ته یو بل دار چې اي ک خپل او زابيتي او هغه ته کمندو دیواله تو فولیا نو абаداه کې کمزوري راوړي مداجي کم د نشه غی اجازه تور کې دی کار نو دې کې ووز نه او کذ نه او فیو دیانه بیره صلاتو سلامي واجب خود دې ذا ارادا حدکم ايبول فليرتذلبوه شي کله راځه کې یو تنستاسو نه دا او د نو غد زي عبوري د پاره دا د سماطي خپل یعنی داشی پیاد دی نکی نی شی بس ترگ پی پتی دی او بوری نو خوشی کینی بس نو آجی کینی و کل کل داشی چه حرم خام اخزای پی او چتی او ناشتی بیا کل یو طرق تا کگی کل بل طرق تا کگی کل کنو چتی که کل کنو چتی کل کنو چتی که کل کمیس چتی که او او ارتا کتر آروانی حالاک خود ناشتی نمخی با دیلک کتی ریو کنه نورمه سعیح په غځای کې دګ پرو را روان دي کله یاد چې کممدننو د میګووه غیرره اوسهشي سوړوي یا نورمه سلی وي مطلب لږ په سوچ پې دی او دثماتې ګوري وي چې دا د ما او د ساتې پیاده دی وکو ن په یاد کني خاکان ل سر لا صلم اذا اراد الحاجت دم سطر صلى تعلق لري استتر وتستر اذا اراد الحاجت ذي كلمه نبي السلام او دسماتا الله يرفعه او رب نبي عليه السلام مقل جامن او چتول حت نا يذو من الارض رديج المكي ده ونزيش <تصفح> مطلب دای چې ستر او آ ما زندګۍ کوم فرض د وژباځندک نه ستره اورث 파 ما زندګۍ کوم څه ده فرض ده نو چې کشفی اورث کول شي نه دا به ضرورت د کولی کول شي نو ضرورت یو تقدر بقدر الضروره ضرورت د اندازې مطابق کی نو چې کله او دسته ضرورت دی پیښ شو نو څوک کشفی اوراتو کا چې ضرورت نیوي واز استلجه ګندنو علما دی او چته رقمي سونو چتا یو زانډی کوم نو خاره کوي که څه ضرورت نشته او چې ضرورت پېښونو عالی کوم دندنو دا دیوajana عالم مان ذکر کوي که او سړې په یوازې کمره کې او د کی یو د کی یوازې کمره کې هیڅ څوک زره نشته نو هغه لوم چې ګندنو بربندو د کېدل جایز نه دی رگه کشې اورات د یوازې سطر اورات د یوازې د مصفرې زنادا دمونس فریزه ندا ملک دا چه کم دنو دا عاملی زندگئیں فریزه دا ماهو رد کپڑ ساتی و هاکتا اید نوامن الال تردیج اسم کتبا نزیشو و آنبی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینما انا لکم مثل الوالد لیولدی زستاسو دفار اپلاری اما پشاند باشوک قران کریم کې الله رب العزت فرمایلی ني النبي اولو بالمؤمنين من انفسهم وزواجه امهاتهم ور سره څنګه یو کېږي او کېږي او هو ابوهم وزواجه امهاتهم او ابوهم ابو النبيه صلوات السلام د دې بچي هغوی ندی په لار دې او امه دا نبی صلی الله علیه و سلم بچی مده پلار مداره وي چې پلار بچو ته آداب خوي د هر ساده چې کمند نو خوي او پدی باندې نه بچې ملامتره او نه پلار ملامتره نه بچې په ملامت ملامتره او نه پلار په تعلیم سره ملامتره دا د پلار جی ده اغه ووته چې کمر دا د سماتی چلخی اغه ووته ډوړه نو نه شال سکی خې وړو کې وې بل کویلنه چې علمو دا خپل مورو سی بیان کوم بسره ایزاب له سبع چې دا وو کالو شد مزو قوايا چې له نسو کالو څنکی نډو ولا ورکاو نډو لسته ورکاو دا دا وقت نه ادت کول واریو دا وقت نده چې کول واریو دا وقت نده کبننو ده روڑای دا سیده در خوی مچه مداما داما منگ رستو چی لویشی پس تا پیڑی و باسو و حل کوو و پا ورکوالی عدب نخویو پا ورکوالی عدب نخویو لکا دا سمکو بچه دا خنیف دی بنده بط کاری یو خبرو کی لکا لا زمونږ په م کې چې کمپلااران ځان تهئ دا دا چې ت په بچور اوړو پوهږي که نه او د بچو په تربیت نه پوي او نه چې کمدنو بچو تا تهاخښ سو کوي چې لکه داسې کو او داسې م کوډیر کم پلارانې چا هغه بچې چې کمدنو پو کوي بچه پو کوي دا پو کول دا ډې زیات ضري د پلار د مواري ده چې داسې بچې دا سره هغه ټکه حرکتو کې مسجد فورش دا دانې د تماشو می خدادې وخت کې ندامه کو خبره ده چې د دې وخت دا خبره چېن دار ده پسې زهن کې دا په زهن کې ویل هغه شرط دا چاته ویل د خبرو کې نماشو دې نماشو په ادبای شو خپکی نه ولا کدا ویل د دې څه شي ادب شي د دې وجه نه استاد لفقادی چې طالبان په غلطه خبره خبردار کیږي اگر طالب حرکت ټک نه او راشي کمنو اقوال به ادبان نه یي چې کمنو افعال به ادبان نه یي یي هر نور صداسه طریقې سره کار کوي چې ټک نه استاد لفقادی چې طالب ویل لمراو غواړي چې د خوارشه ته ځکه مولوی دل زکار په ټک نه دا مخاو د دې خبرې د شلوګن ټوله تقریر نه زیاته سره یو تالیبو لیم روان پر از خده جمعات نده او تو او تو دی نو او دو چه کمدنو خیخ پا بحر کرم او دا غضای که استازو لارو تو تی بچه تراشه ورش جمعات ته ورشا او چه روزی او چې غر چه کمدنو چپخ پرابار کن دو او سر او وای خا دو او سر او وای ددی تالیب نبا هر سیر شی خدا باتی نیر یو تالیب چې کمدنو مخ کی مونز کی او دا اغم مونز لا کشوار کو زر او کو استالتو بچه تراشا دا مونز دا سندر خوضا بید بیدا دیبان دی اللہ نعراض کی, کی مون خود اللہ دا رضا دا پا رہا مونز کو نزمون سدورت الوارد کې په کی دوباره دمائی دوبارہ او کو بچه دزر تو گورم شاو دوبارہ او کا کددی تعلیم ندا مونزیر شمار ابل نمکی و نن سبا دوارا یو برنا لڑی لڑی تختی طالب او استاز دوارا استاد کله کله دا گو چې چه دا چه کم راغلی دی داو لیا دی او د دی ایس تربیت تاجت او نشتا دا دا سی دی چه دا پریشتی او اوسوس داسمان اسمان نسا شوی دی را کچھ شوی دی او اسوز دا اسمان نراکو دی دا تالب او دا تالب دا خیال لی یوی زافیلی چې څو طالب ما ته وملاکه څو خبره کوي او بل چې کمندنو الکسټر لا پروا دی لا پروا دی داون چې کمندنو دې سيزونو ته فکرنی او لوګوندګه ځان چې دایې صاحب د استادنا د وړا راتنا ویسه چې دا دانیل وندي دی سجران د خرابه داګه د استاد او د شاګرد پمنس کی د تربيت کمثار او غنيشتا تعليم شتا سبكونهشته کالج ده هغه شته ولګره تربيت چه کمثار او غنيشتا او بل د طالبانو نه د تربيت د قبلو ماده بالکل وته نه تر څو طالب ته وای خبرو کا چې بچی داشه کوي داشه مکه کوي لګادړو وای چې داشه کمنن منته چه, وی چه کم خبرو کړو چه خبرو کړو دومره به احتراما اغه چې کوم درلوئی کې چې الله <سؤال> دې معافی وکړي سره په اعتماد خود سره پوسټر نیстаў اعتقاد او محبت وسره نیстаў ردي وجهه تربیت نه قبل سره تربيت نه قبل خپل سوچ د خپل فکر دی خپل سوچ او فکر باندې ژوند کې تیرې بیره موزه را روان زمجا ده پر د روشن مستقبل غمازه نه ده انما انا لكم مسول الوالد لولده زاستو د پاره چې کومنه نو پرشان د پلاړی د بچو د پاره او علمکم اذا ته تم الغایه فلا تستقبل القبلة نبی رسول سلام مزه تاسو ته تعلیم دا کوم داسماټ تعلیم مخو دایو يهودي سترس کړه او صحابي باندې چې د تاسو ته کومنه نو د اسماټ مخې اولی تاسولی لکه ده دی چلون نده دی. د دسمان دی طریقه ده تنخی. آگو ارتویو هو ابونا. مدر صحابیو تلاندوی و هو ابونا. او زمان پلار دی. دمونس شه دی. پلار دی. پلار تاکی تارتا نخی. بس کتا والا ختم. قوی زمان پلار دی گوی. نبی علیہ السلام بی. او ارترا غیر گد. یعلمون الخراعتا منتظا و دسماتی چلو مخی ازاتیت و ملغایت فلا تستقبلو قبلت و لا تستدبیروها و امرد سلاسة احجار و نها آن الروس و الرلمان نا طول تیر شوی یا خوشنون ایمان اکڑا او زڑو اردو کو نیمان اکڑا اردو کی تکم دار شوی و الرلمان نپائی کے زرر دے وانها ان يستطیب الرجل و بیمینه دام بیلو لدر در استعمال لما حاصل العداد در قبیلی وان آیشة رضی اللہ عنہ دام استعمال لما حاصل العداد الیمنا کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا لطهوره و طعامه دی نبی علیہ السلامت و سلام خیلی در پاک پاکو شجونو در پاکو لدر پارو و طعامه در پارو ده نیکوه ده د جنو ده پارا خیل آسو وَقَانَتْ يَدُرُهُ دِسْرَالِ خَلَائِهِ وَمَا کَانَ مِنْ من چِ کم سر گندگی به موجود شو نو آغا با چِ کم دنو پا گست لاسپان دے کولا نا اس تینجاوه پا گست لاسپان دے کولا کانَ يَمِنُهُ لِلْبِرْ حدیث کی راغلی دی دی وژینا ادب دا د دې سړی سنجا کوي نو او به د انته په خیل خلاص باندې کوي او صفایي دې کمنو په خلاص باندې کوي صفایي په خلاص باندې کوي دارنګ ډوړې خوې باغ دې په خلاص باندې خوې لیکل کوي د بهترا خبر اواز چې په خلاص باندې وکړي خلاص باندې زه قادر نه کوم نه پاره نه تسبيحات زب فرض مانزه نرستو برابر ای نو پا کرداده چپ خیلی هست برابر کی طولو یعنی یوزه لیو این بیائیو این مدیرش پشی کنا نو پا خیلی هست وانه در طول برابر کی دانا چه گسل هست ناجائز ده ولکا عدب داده چپ خیلی هست برابر کی کتابو ننیسی نو پا خیلی هستی و نیسی چپلی نیسی نو پا گسل هستی و تا پلے دی پا دس لاس پاندیو میسی نداج اکم دینو دو آداب و تقاضر دی وجنا ملال قاری رحم اللہ تعالی مرقات چیزی کرکڑی دی وی کسیرم ما رأینا طلبت تلالم یا خزون الكتاب بالیسار والنعال بالیمین اما لجاہلهم و اما لغفلتهم اما دیر تالیبان لی دلی چې چه په پا خیلاس کیونی وی و کتاب پا گسلاس کیونی وی وی یا چې کمدن و ناپوئی او یا غافل دی یو تا پتنشتے اما لی جا لی هم و اما لی هم زدیر آداب و لحاظ پا کاری قرآن کریم تلاوت کوي و قرآن مجید تا دلان می خیلاس و نیسا او چې دا د اپ ایک دیکم او پانا پیالای و پا کم لازوارو پا خیلی اسباندی وارو پا خیلی اسباندی وارو نده دی آداب و داو مونگ تا دیر سنخ کاری و ده زن مختصر و خونتا که وردو کی آسان او مختصر ادب دو وجن الله نزا شی و ده بنده تا چه کم ننو ده غیل موز نور دولت شي ملو شي ده صداغنی و بس لکه چانسون و تموم پراتیون کارادو چاند شونه زان له طلب قبول غواړي لکه بس کوشش کول غواړي د یو ځای نه را باندې سوچي رحم شي وزان به تخه مخاصو شو من پکای دا ټول آداب دي دو دا د محبت او د عزت علامات دي څه لري د آداب دي د مطلب داري چې د محبت ته دي شي سره او د دې کمندونو پر ځل کې سره عظيم نه دا تعظیم او آداب نه کیږي موس پوز توبا چایی نپا خیلی آسوا چاوا وش پوز شونی نپا گسل آسیو شونی زوکام نیده درو مال پا گسل آسکیونی گس اس رو گسل آس پانی پوز سپا کوا پر پا خیلی آس پانی ما سپا کوا دا عادت تی دیده چی کمدون احترام پا کار دی نو کل کل تا بیان کئی او زوکام بری کی کی کی. و نا سپایی که ودا سکی آنو داشو بکی و آنو دای که ویو کس ناست نا د وګړو دا د خپل ليزي ساتل چې د خپل ځانه چګمنا او ټول بیان شوروالی ختم شوی او کته چرته د ګمنانو په قصلاځ باندې دغه او کې سکوئ دي وګوراله ده د په دې ځای کې د دې سنت او خیال ساتي ابتیاه سنت امام زهادی ذکر کړی چې کله ستنځه شنهته ابتیاه سنت لا زور ورک او کور کینه چې ستنځه شنه کور کینه ابتیاه سنت کوا و دی بطا دی فتنو نا سکی گی خلاسی گی ال دی مل بیت کور که نا و تبیع سنن او خ... آلیمان زکر کئی چیمان زہبی کلامو صاحب زده کلام چی کمدنو دا زہبی او اتبای سنت دا چی کمدنو دا حزمت علامات دا رفات دا بدل ایزد در کئی لگا دی سر و دا تا تسمی لگی که مخلوق سا دی بیزدتا اراده کی و چی تم و تبیع سنتی اللہ رب العزت و تعالی عزت درکی عزت پر درکی یو قاضی بارکی رازی چاہا قاضی بیر اصولی ہو نو خکر تا چھ کم عملائی ونوغت تانگا شوان ذکر دو اصولی سردی نخلق تانگی گی ذکر اشوت پہ نپر خودو ایس نپر خودل ماغ اللہ اندی چھ کم در قاضی دلاندی خوب اللہ مخلوقی او درانی اور یوسیم در جس پر رای دی بلا ماغ چسو چار اشوت نشواغستے دې مشوراو کله بادشاہ دې شکایت وکړ چې دا 10000 د مازولا کله بادشاہ د مازولا کولو راغور کړه د مازولا کولو خو به چې ځل وړ ډوړوک او بس پخې کې وېڅ کما مازولا ته ډوړوک له بادشاہ څخه هیڅ ته ویې وی تداسي تداسي تداسي نو سپایڅه وته صحیح رجش د تاغه شانته یې انو زه او تا ما بس کوم یونیورسٹی تک نه لو په خوشاله شم نس مثلا نه ما زله په خبرو خبرو کې قایص ده باچا سلامت پرځیو باچا پرځیو کو او ټول ملائکه مون ټول يرحمك الله فقل لكت ال قایص منوي دې باچا ټول پیغمبر صلی الله علیه و آله و منت له نبی السلام سنت دالی چې پرنجې کوون کې الحمدلله وای او تبوت ارحم بک الله وای تا الحمدلله نو ویلی زسلو له تا تا وای ارحم بک الله و با شوی می دی قاضی دی او دی بقاضی دی دی بقاضی شاید تاسو ویچی در زمان پا مخ کی در دا سے مختصر و آسان و سنت و خیال تاتی دے بچه کمگنو زنور و سنت و خیال نساتی او اس گور خلق و زلت ارادہ کڑوا چه قاضی معذول لیتی ولکہ اتبای سنت دا سے شیر چه قاضی تیو بار حال خود سکت پاتی کو اتبای سنت چه دا اهم چیز دے او آداب دیر ضروری چیز دے انا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائب شكر الله شي او سناو د سما ديتا ځان سره دیو سي ادري كارني يا ستي و بهن نه با انها تجوان ما صلي یا یو كارني يا يو كارني سلا سه او ايتار واجب نه نه مستحب ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنو فرمائی لیلہ تا سنجو بھی راؤت فخشنو بانی اس پینجام کوئی نا پاچین راولی کنا وعلی بلہ او نپا علو کو باندے اگر سر اوجہ ہوئی لہ چی فئنہ آزادو اخوانو کم الجن داستاسو چی کمدنو درونو دا پیریا نو خوراکتے دا پیریا نو خوراکتے پیریا نو, نو خوریت څنګه پریوازمه خو په ریاني او کینه تاسوګه څنګه پریوازې شربچونی سمکرا په ورډکه دا شربچونی نه تاسوګه چې کرپا ریته یې ستو ورډکه په اړو متاړو کو وړاندې چې نن موږ رس تاسوګه یې مارډکه نه په اړه لري اځمو په کرپا کرپا دې نه استو نو ستا غي بر زغی جدا مخلوق ته جدا طریقه سره څه ده خوراج ته تزال له ورکې کوویې ته کې وتا دوپاره غمون دلی دلی را کل کل و را دا هغه مونږ چې لیدلې دي د صفه خبره دار چې هغه کراپيتي استنو دی باندې بیا د لګه قاصب صفکله کلوئی ا معتزله را زایمو کې راغکه کنه چې له قداد امان سنت علی او یادا سنت نو قاصب څه وایي دا خو خدای په کار کې ګوتې وایي هغه که تخپل کار کوته ته خدای په کار کې سلام وایي خو بس الله ای صلیزي سره ستا څه و ځان چې د بل فقار کې غوته وای چې لکه پېریانه خوري نو څنګه یې نو دې سره کار دی؟ دا چې پېرهه پونی ومس هغه یې خوري چې زه دې سره ګبشه پرایشي نو تاسو ته کومه تاښه څنګه خوړې هغه یې نه تاسو ګنځو کوم نه ته له تاسو کوم چې پېریانه خنوي نو دې کې چې کوم خبرې دي په یا لا نه شو کوئی بویا یې نه لاکه نوور تو عام اسلام کې نو مثال به داسې کی تیواله لکه وي نن او زمون نه پاتره پاتې ستونه پوری ما دا چې زونه د نورو په ریان دومره ستونه نه دي چې ته دې ستونه جوړ کې لگا ولکه خبره ده نو څو ډېر سره نظر کوي شهري کې تنا نوور دا زمون نه ستای پوری پای نظر یخوانه کومل جن رواه الا ذمرا انه لم يشكر زاد اخوانه من الجن وان واسف النساء دیکه اسی ادب ته زمه اشاره دا چې په او دسمه دي کی د حق الجوار خیال ساتل فکر دي د گاوندي خیال ساتل فکر دي نو دا هم گاوندي باندې څه شي دي گاوندي نو د خیال ساتل که اړدو کیو لږ خرابه چې بارډی کو باندې کمونیست ادھا گوانڈی حق مکی مانان وان رویفن نصابت قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ نبی علیہ السلام ماتویل یا رویفیع لعل اللہ لعل الحیات ستطول بکا بعدی لعل الحیات ستطول بکا بعدی که بک دیشی شستاجون اگل شی زمان عرصت ہو یعنی زمانیم جو اندے ہو تبستی جو اندے ہو دا حیات دنیاوی ختمی ګڼه لعل الحیات تتطول بکبادی فاخبر الناس نخلق الخبر ورکا انما العقد لحیته چا شي ګیری لغټی ورکړي عقب اللحیا ګیرځ ګندنو غټه تاوال دې سمات لږې یو خبر یو دال چ نبی علیہ الصلوۃ سلام حکم کړے ذ او حلوا جیره وسپری ګره چې کار شي ارض لحیا جیره ګټه کول دي برکاول دا چې سره دې قانون راشه برای کایو پټایې پټایې ځنه سره دې قانون ګیره داخته ده چې کی برکایې کانا نو دا اوپر بیا درسي چې لکه وټه کې و برای کیدا شي چې پټه شي د دا خلاف وا د ظاهر معنی نه دي دمرہ زمانه زمونه جاہلیت کې هغه وجکندو ګیرې له ټېوار کولې ټېوار له ټېوار کولې دا د هغه او راستمو اورا واجو چې چنګ کې وی ګیرو هوټا کا خریل باندې نه د جهان کې یو ډېر غوټه کاولاندل دی چې یې د زمانې کارونه وبوګان ترن داوه چې دچاوه یو خزانه نیو غوټه به ور کړی و چې یو ځوخه دې دوه غوټه به ور کړی وي چې یو درې خزانه دې درې غوټه به ور کړی وي دا به ور کړی وي په داسې کوم ده نو اصلهګه لکه ځان په کور لگے لکه چې ځواب دي دغه لري کار کا تلې یو بسري دي دي کنه تا نور ما دا و چې دایوږي له ټاکړه او چې بدل نیه غسه مداګي دا ټاکړه ورانځنه ده مدا انتقامي خبره لا حوا ور انتقامی انتقامي خبره لا حوا ور کولو مدا دې خبره ختمول وځاري چې بایګي جنگه غړې وی او خبرې به تیزږي ژغړی پرايله دا کمول پهکاري دیله هوانې ورګول به کاري چې بلله چې کممه سوور کې تلی ولاور کې بیااشنایان او خپته ل لږي د پووسسولهور کې ناغاه بیا غ اغته بیا مخیده کې اوبرې د غبل سړو خو ببیخی پتونه لږي بل وله بل پولول کی او دا چې کممرو د انتقاي کا خبرو له هوادي ورکول پهکاري ماه قاې خیتو او تقلد وطن او تقلد وطن یزغلن کی اومزه اوثار مزه اوثارونه دا چې کندنه ده জাহلیت دے زمانے والا روان ډول تار وو په هغه کې چې وی څه کوي کونځه کې وای په کې چې دا نظر په پارو کې انا زره په اړه یو لګو یا دغه د مصیبت لپاره مصیبت لپاره ما شومان ته وینم لګو سړو ته وینم لګو صدا چې ګمندو ظاہر نو دا یې نو او تکل لګول وته علوم داولو ہستے ہیں ہندو داولو چھ سو بوری می بدلنی حالت ردا ردا شانتی وی مداوم دا انتقامی خبر و ہوا ور قول اداد چاہلیت زمانے رسونو کاغذ کمن تہقید او قتقلید دا دوار دا اسی طرح مشاابہت نو جائز نو واسطہ دے ای نبا محمد ابن مباریون یقینا نبی علیہ السلام د زنه زاره نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته زاره ده یعنی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نهج نه نبی علیہ السلام طریقه ده انا وا ربی هراله ته طالطا رسول الله منع تعالی فلیوتر سوق چرنج لگی نو وتر دیو لگی مطلب یا یو یو صلاۃ بضوارش او یاد دریدری صلا یولہ پښتو کې نو نیت ار دې ولګې و من فعل فقط احسنه چا چې وکړ نو ډېر ښه ده زه وکړان جی هاشمي سرمه او بارکو او چې درې چې کمنو نه غوول نو یې آرشه او په یو باندې کار نکیدو نو کتبول غووم صفورنه ده من فعل فقط احسنه او من لا نور پدے بانے داکھو دا مشکاتستانی بحثتے کتاب الاداد کرا غلی دی تراجل کی دا اکتحال ما صلشتا چرانجل گول سارول سنگا چل لے سارول ازنیوئی و نیت دا سنتو او دا علاج با نجائز دیو پدی نیت دا زینت با نجائز دیو مفتی رشید احمد لدیانی رحمہ اللہ و تعالی پدے بانے اور سارلی کلی ال الاجتحال للرجال او غفر دی چې دا نه چې مطلقاً زینت تړول نه راوړې بس کوم زینت چې شریعت یې څرګرداه ولا جایز دي نو دا چې کومنه تړوله جایز دي جایز نه و چې تور راجو داخوځي لګې یو ستر راځي دې سړی لګي یا سپین اسمت کې رای سمید رانجی چی دی دی کی دوارشتے تور پا کمشتے اور اسر پا کمشتے نصر دی ساڑی لگئی آر فیشنزی کی شاہ سب رحمه اللہ تعالیٰ ذکر کری دی چہ تور رانجا دی ساڑو دفارا بالکل جائز دی دی کسا مطلنشتا دی بس اکتحالی ویلی ری تیویلی دی نزا جائز دی رانجا چکم دینا ساڑو لن من فالا فقط آسانو ام فلا حارا وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُطِرْ سوق چې کاڼي استعمالي په کاڼو استنجا کې نو هغه چې کبدونو ویټر دیو کې ومن اكلہ فرمات خلل چا چې خوراکو کوو فرمات خلل چې کوم د خلالو گو سو گو خلل یعنی په څو چې باندې په سیلی باندې د جګمدونو دو غاکونو نس شي راوي ستمداديار تاو کې ا چې کم په جبه باندې په غاکونو جبه ولا مغدی تیر کی خیر دیں فما تفعل لفلی الفز وما لکا بلسانه فلیفتلع من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرج ومن اطل غایت فلیستطر دیکی دا نوی من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرج دیکی نوی فایلم یجد اللہ یجما کثیبا من رمل کدی نمومی مگر شکی مومی چی راجم ای کی زان تراجم ای کی فلی استادبیر ہو ماغیت از شای کی یعنی دغت از زان لشای ترکی دی صحیح دیکھا نا فلی استادبیر ہو مانا لیا جلو خلفه یعنی داری تزان ځان کی شای ترکی فلی اگر اولو کیلی رکع نگی سوشی پانائشی اگر نگی سوشی پانائشی دومر زا خوش وص متابق زکا فین الشیطان يلعب بمقاعد بني آدم شيطان جگندنو د ما قائدو ز غریادم سره لوبه کوي اج جگندنو سره لوبه کوي نو من فعل فقط احسان ادا تصفر سره نه لګي بل استتیر سره نه لګي د حجو راجه سره لګي کچا شیږي راجه مګ ډیر خارا کنراجه ما کوي نه کوي من فعل فقط احسان ولا فلا حرج بل استتیر خذری دی آن عبدالله ابن مغفل قال قال رسول صلیم عبدالله ابن مغفل رضی اللہ تعالی من فرمائی لی لا یبولن احادو کن فی مصرحم محی فا آغا آداب ہوگی گستاس و خیالو فا آغا نو آداب ہوگی منگا یو دا ویلی و ضفع چې یو پا که دو وسواسو نزان بچ کول سری پاکار دی دلسی سیزونا شاگت کمدنو وسوسه واس د بارابایس لرينه لزان بچکی مذاهب لپاره یو طریقه او دوا وایم ان شاء الله من یعوذ بکم خو بسبل خوابس دوا دی وی د مزادا چې کوم له لاندې له هغه ځای کې و اړه ول نته چې کوم ځای کې یو خو هغه خلخانی نه چې هغه کې څنګه او دسمات یې ور شوې وی لکه کوم ور پسی لا او وی سره سوم وی و سره خانه هم وی داغه مثلا نه زګری کې دا د اسماجی ده جدا سره او چې هغه کی کوم د لامبلو زای ده په هغه دای کې دې پېښام نه وی په هغه دای کې دې پېښام نه کی زګر دین د واسو ماری بيماري جوړیږي دا به دوی چې دې پېښا به نو ماته ودارې شوې څه نه شي وی نو ورغه ځمې دا بسر خانه ویندل کېني و نه وی ظلم شدا نو وی او څو څ څ سره مې بیا لاس لګېدل نو چالو شو بیا مې چې کومنه د لوټي سره شو لګې دا بیا به لوټه وینځي نو د لوټې بیا به ټوټه وینځي نو ټوټه نه پس بیا لاس کېږي موږ زموږ یو ملګرو 45 منټ پیدا وینځل نمبر په نمبر خلاص په وینځنه بیا به ټوټه وینځل دا بیا ما ما ته ما ته ارصفه ارصفه ما چې د دود ختم شي هغه طرفه کومره کې هرون خاغه نه وجه تاسو ګرغه موته نه بالکل صحیح ارسس خالي بالکل او وینځه تا وای او زوته بول سوره هغه وی د ته د پیلا کوی کنه دې سره زم ما لست کای لوم په دې زکو یګم دا تمه شو سی کای می ده تا وای چې دا ټول صحیح ارسس خالي په دې سره ولټج حلېږي وي دې لمبي نو خبره دا چې لکان دا سواسی بیا جوری گی مالی خولیا واتا وی <سؤال> مالی خولیا کانانو مالیا مالی تشویدیو خولیا گمانون نوی کانانو دا بیا گمانون او دا چی شروش داو پاک شوی کبانی پاک شوی دا را دفت تشید واجی کی گی کلو ماوی چی لکا دا آو غسل خانه وی چهی که بابو بنده او قچق غسل خانه کپا خوغو سلخانی اداوہ سلب کی نینو دو رب مسالہ بنی خوزان تی ساتھ از بکار دی لائی بولن آدکون فی مستحمی ایشار دنکی و تنستا سنا زپزاید الانبلو کی اگیتا مستحم زکوئی شایی کی گرمی و بیستیبالی اموما بیابکی لعلام دیون ثم با یک تسلو کیجی نا سمجرے نمطلب یو قولدارے چے دوارہ دے جا ماہ کہینا چونپاک اللہم بھیol تے پیشارتے ہیں بھیol تے پیشارتے ہیں یہاں لندیوں رہب لیون بھیol دے پیشارتے ہیں یادارا رہے کس میں اس پیشارتے ہیں پیشارتے ہیں کہ بھیل تے پیشارت ہوں گے دیران تے پیشارت سے پاکورتے ہیں زکا اللہم برک پاکولا لکی آپ او یتوزدو فی فین آمت الوسواسی منہم آمی وسواسی تی کمدنو ندین پیدا کی جنون و مالی خلیہ ناردین پیدا کی فن عبداللہ نصر جس فرمائی لیلی لا بولن نا حدو فی جو سوری کیلی او سڑے پیشات نکی کاغہ دیوال کی سوروی چاو تا په زمره کې شوړوي 아이ګې چې کمدنو پېښاد ندي قائد ابراهيم الله تعالی الله ذکر کړی دي لانه يزر او يذل یا باندې تکلیف ورسي يا باندې چاته تکلیف ورسي يا باندې لانه يزر او يذل يا باندې تکلیف ورکړي چې يا باندې کې د نشي دغه کیسه زره دې میماری زیلاله منګ کی منګ کو او هغه چې ګندنه لکا په ناصفه کې راو راو دې دې منګ کو نی وی لګا و خدان له غریبو دې سیلاب را راګا نه بزان له توفانی نوو نه ځخې او په کې بچ ګندنه لکا په لمه صالحو جوړ یا و ਸੰسار راوږي یا وبنس شه راوږي او چې سیلاب را راګا او مصلبه نه جوړ شي يا به غامل دیوهه تور ځان باندې لړلې او يا به ميجاني بلبسي هغه به څه سیلاب او خګې ټول تبا او बर्बाद ديکي مړوږي ټول او سلوکه پيشا بي ما کو لا بولنا ذكم في جبره ان موازين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقل ولاهنا صلات تدري ولا نسي زاينو نظام بچي خلک بلانات وي یعنی اصلاب دلانت البرازو فی الموارد گدر کے پیشاب کول دے خورنو کی نیرونو کی ازن زائیو جدی شاگیت خلق عبول الرازی یا جامو ونزل الرازی یا اودس رسکی رازی اموماً آغت کمدنو گدری سوات ہوئی گدر اوزدنو گدر تتلار شے او انتا کسی کمدنو زان تشکی چې دناانه شيو یاله په کو دانې را و خیدي نو لانت نوروروری نور سپین او دغهوي که نه د خدای د به دانې را و کېژي او دا بیا خیر یا خلک کوي موا ګجر دی وقاېعادې طریخ په مییان دلاری کې او څ لار د اوته په دی کې چېګدنو ل لرې ساډې از او یارنېڅوره شو چې خلک و تکییننی ا نبی سید قال قال رسول الله صلی الله علیه و دا استعمال و محاسن الاخلاق دا وی سره ذکر کی محاسن الاخلاق کیس کوم دام دا شدانه چکیني او غب شپ لګه الک یو یو د انس ایبل بول دیناسته دا قرب شو رو کړه د ماکین کې او غپنوم لګیل انه لا یخرجان لا یخرج الرجلان ندوز ذو سړی ازربان الغایتا سَأَجِئُ وَدَسْمَاتِ كَاشِفَانِ عَنْ أَوْرَتِهِمَا فَدَا سَيَعْلِي كَجِدْوَارِ وَرَتُنَ خَارَ كَذِي يَتَحَدَّثَانِ وَسْنَانُ غَبْشَب لَغِي فَيَنَّ اللَّهُ يَمْقُتُ وَلَا ذَالِكَ اللَّهُ بَدِ قَارِي جِي لَكَ دَ سَأَطَرِيقَنَ فَيَنَّ اللَّهُ يَمْقُتُ وَلَا ذَالِكَ حَارِزُ دُنْيَا كَمْ قَالَ أَرَسُلُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْمَايَ دِي ذو سند شنيري ذلك انو ديو تا شيطانان حاضري جي شكل راي ارادو كي وتن ست سند او دسماتي فل يقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث وان علين قال قال رسول الله ستر ما بين اعين الجن فرادد ست فيريانو او دورتو بنو ادم پريان زاغادا مخي منويلو بيج كمندو وتنخ كاريكنا جزادا صلاحهم الخلا أن يقول بسم الله سيقولون بيذ بسم الله بيذ واربسي حال لهم إني بك من الخبوس والقبائس بيذ واربسي بيهوي وانا عيشة رضي الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه من الخلال شكرا ولاود اسماتي نرعوته لاود اسماتي ذرعاتو ذكر يو غفرانك غفرانك مطلب نطلب غفرانك طلب قوم بخنصطا طلب قوم بخنصطا يا اغفر غفرانك اغفر غفرانك معفيو کده پلشان مطابق د خپل شان مطابق د دې صبحا سبته د زکر ده د دغې سده سکر ده غیده سرا سده سکر ده غیده راوزی آده سکر ده غفرانه کوئی یو وده غده کی چونکه کشف عورتی آو تصورات راجکه لگلان تو کسه تصورات راغلی ده غیده مانکی گوارن دو ام اتباد آدم علیہ السلام واف شاگو و نو ضرورت د غیده حاجت پیش سوک بیا چې کمو غداویل چې غانه او هغه سره راغته بهدا ده ختی غوت ده دا د دم نه درم دا چې انښار د ځکر لکه په دغورخې چې کمدنو د خولی لسانانی ذکر نه شي کېلی انخار د کر رالهزهکه چې کمو غ فرانه کوي ان دریم چې ګندنو دا دی چې سخل ظاهيري لری کو نو د سخل روحاني د باره په خنه غواړي غلاظت ظاهيري هغه لری کو نو روحانی روحاني و ترایات شو چې دا درس ګندو ادم ارتاو کو زما ګناونه وسوم راګانې هغه وسوم راګان جوړ پړې دا هیڅ سره چې ګندنو غره آیات شو دا هیڅ معفي غواړي دریم چې ګمندونو داره چه دا په زاید شکریا باندې ده شکریا په زاید باندې غفران دریم چې ګمندونو کو قصور په شوبر چې الله ستا شکر, شکر پورانه سمادږه کاوله بلدار چې اختلال د شیطان سره راغي غیر چر چی غیر اختیاری نو غفرانك غفرانك نداي ذکر وعل چې الله بخنه غواړم دا زما د ذکر یو dawned نه غفرانك او بل چې راوځي الحمدلله الذي اذهب عنا الاذى وعافاني وعافاني يا الحمدلله الذي دفع ما يؤذيني واابقى علي ما ينفعني مدام نشه او غفرانك را ترمیزیو و داریمی زباس فتح